Vicces házigazda Ez a házigazda megadja mindenkinek a tiszteletet, ami megilleti, érti a módját. Nyilván hallotta valakitől, hogy humorista vagyok, tehát úgy fogadott, ahogy az ő elképzelése szerint egy humoristát fogadni kell. Arról nem tehet, hogy Pesten, ezt már régebben észrevettem, humorista alatt nem azt az embert értik, aki viccel, hanem inkább azt, akivel lehet, sőt, muszáj viccelni. Így esett azután, hogy már a vacsora előtti ízelítőnél nagy mulatság kezdődött, ugyanis akárhogy forgattam a likőrös poharat, mindig lecsöpögött belőle a mellényemre, míg ki nem derült, hogy egy pici, láthatatlan lyuk van a pohár széle alá díszítésben. Utána cigarettával kínáltak, de a cigaretta mindig kicsúszott a kezemből a doboz vicces szerkezete következtében. Végre mégis kaptam egy szép egyiptomit, ami rögtön visítani kezdett. A harmadikra rá lehetett gyújtani, csak a közepe felé robbant fel, csillagokat szórva. A vacsoránál óvatosabb voltam, nem nyúltam olyan ételhez, amivel kínáltak. Magam válogattam a tából, és így örök marad, vajon a számomra különkészített libacom gumiból volt-e, vagy dinamitból? S a túros rétes nem változott volna egy űzi a kezeim közt. A feketénél mégse vigyáztam eléggé, és így a finom ezüstkanálnak csak a nyele maradt a kezemben, lapátja leolvadt, és bent maradt a kávéban, kimondhatatlan örömére a vendégeknek. Autogramot is kértek tőlem, és miután a felkínált töltőtóllat eldobtam, látván, hogy karmol és nyivákol, egy arra settenkedő angóra macska után nyúltam, észszerűen, gondolvám talán azzal lehet írni, de aztán inkább ceruzát fogadtam el, aminek a hegye persze begörbült és elhajolt a papíron. Aztán jött a kolerás ember, a doboló levéldoboz, a körömre ütő zsebóra, a szembespriccelő gukker, a kinyithatatlan zsebkés, a becsukhatatlan pénztárca, és egyéb kedves figyelem. Igazán nagyon vicces este volt, csak én voltam kisé neveletlen, mert mikor később újszűrött kisgyermeküket mutatták be nekem, s még karjaimba is tették, ilyetten eldobtam, gyanakodva, hogy gombostű áll ki belőle. A méltóságos asszonynak se csokoltam kezet attól tartva, hogy szájamban marad a keze, ő pedig nevetve elszalad, mint a gyík, amit farkánál fogtak meg. Legközelebb én is meghívom ezt a kedves házigazdát. Miután foglalkozás szerint egy nagy temetkezési vállalat főnöke, ízléses koporsó lesz készítve számára levesestálnak, és könnyezve fogom őt elbúcsúsztatni az első falat előtt, amit lenyel. Ha nem tudja lenyelni, két fekete bobítás ültetek a ház előtt várakozó autójára, és teljes pompában szállítatom haza. Megnyugodva a gondviselés bölcs akaratában, mely úgy rendelte, hogy soha többé ne hívjon meg vacsorára.